19 часа. В от радио, аз съм Емил Братанов преди да отворим капака на поредната музикална котия. последните от беглите сведения които се прокрадват от летище Бургас Трима загинали, над 29 ранени по неофициална информация от инцидента на летище Бургас Един автобус е бил взривен Три са пострадали от зривната вълна Автобусите са отивали, за да вземат туристи които са слизали от самолети и са отивали към близките курорти Президентът Росен Плев Налиев пътува към летище Бургас, съобщение от прес на държавния глава. В 17.30 там се взриви автобус с туристи. Очевидци на инцидента на бургаското летище са чули силен шум като от взрив, предава репортер на Фокус. Един от очевидците, която изпращала свои познати на летището, казала, че по колите в района е имало разпръснати части от човешките лайдрехи. Хората са били в паника и са си говорили на английски. По думите на Христова, пожарната и служителите на летището са реагирали на време и са отцепили района. Част от пострадалите са откарани от другата част на летището, откъдето самолети излитат, но не кацат. Израелски автобус е бил нападнат на международното летище Сарафово в българския туристически град Бургас, съобщава Times of Израел. Българските медии съобщават, цитирани от изданието, че има много пострадали при бомбената експлозия. Българското национално радио съобщи, че най-малко трима души са в критично състояние. Кметът на Бургас потвърди нападението, летището в града е затворено. От прес на МВР потвърждават, че трима души са загинали. По-първоначална информация. Инцидентът е станал на паркинга пред терминал пристигащи, Оказва се медицинска помощ на място и се транспортират към болнични заведения. БНРС съобщи за 25 пострадали, транспортирани към бургаските, само в бургаските болници, от които 5 в критично състояние. Към момента не е установена самоличността на пострадалите и загиналите, нанесени щети на няколко автобуса, паркирани в района, летището Бургас е затворено. Информацията наистина е много малко. Предполагам, че ще е така и до по-късно и ще трябва да чакаме официалните информационни съобщения на Министерство на вътрешните работи. Предполагам, че е така. От зривната вълна са се запалили още няколко автобуса, Потвърждават от МВР. Летището е затворено. Експлозив е избухнал в автобус пристигащи израелски туристи. Това е първоначалната информация. Със сигурност е загинал шофьорът на автобуса, като по последна информация дошлите на Еки са извадили много обгорели тела. Използваме информации на колеги от бургаските електронни медии. Сигналът за взрива е получен в 17.30. Взривени автобуса с Пловдивска регистрация, Израелското външно министерство, ще сформира специален кризисен щаб за разследване на случая, съобщава Ейнет. Експлозията е настъпила в пътнически автобус израелски граждани на летище Бургас, потвърди пред израелска радиостанция кметът на града Димитър Николов. Вече един от свидетелите, Израелец, съобщил, че един от автобусите, който е превозвал негови сънародници на терминала на летището, е избухнал и е бил обгърнат от пламъци. За това пък съобщава израелското издание Арец. Според телевизионния канал 2, Външното министерство на Израел сформира екип от експерти, който ще лети до Бургас и ще подпомогне местните власти. От какво с от те се нуждаят, информира още Яйнет News. Но още няколко места в нашите електронни медии се вече промъква припомненето че в началото на годината израелски медии съобщили, че се подготвя голям терористичен акт на ливанската групировка Хизбола срещу израелски туристи в България. Агентурната информация била предадена от израелските служби за сигурност на българските им колеги. Израел поискал няколко европейски страни да засилят мерките за сигурност с цел защита на туристически израелски групи в ски курорти и хотели заради опасенията от подготвянето на терористичен атентат срещу израелски туристи в София. Това е Offroad радио, Ще продължаваме да следим ситуацията. Бедният, постният информационен поток по трагичния повод ни карат да отворим капака на поредната музикална котия в среда и да хвърляме постоянно по едно окол с колегите от Off -News и цялата медия на това, което се случва. Все пак, за да бъдете информирани и ние трябва да знаем какво се е случило. все пак сте добре дошли и тази сряда в рокателието за музикални кутии под покрива на Offroad радио настанявайте се следете сайта слушайте радиото не ви забранявам да си пускате телевизия ако пък нещата се окажат малко, малко, малко иска ми се поне толкова страшни може да дочакате и мача от 21 исках да ви кажа също така да си отворите някоя биричка или каквото там ви се ослажда в жегата, но мисля, че ще бъдем по-сирозни, малко по-сирозни в тази поредна кутия пригответе се все пак за един жесток купон но не заради това че не се съобразяваме с лучката защото това е едно от парчетата само едно от парчетата и стила на моите гости тази вечер групата има точно такива но има и други празник празен ден което пак идва от някогашната студентска максима на участващите в купоните в 113 като сме безделници да не сме без празници такива работи не се чудете откъде идва името на Субдибула и те не помнят вече ако изобщо пак някога и са знаели започнахме да хвърлим един исторически преглед на днешния 18 юли. Нагъл. Във вашата музикална кутия. Следва традиционния преглед на днешния 18 юли, съвсем накратко и без последния трагичен инцидент от преди час, час и половина. И разбира се, преди да проверим какви ги вършат новите субдибулци. И тази вечер отбелязвам, че от миналата сряда до днес жегата си е все същата. Имаше леко захлаждане вчера, но за това пък бе съвсем за кратко. Отпочват и квалификациите в европейските футболни турнири, дето все имаме надежди и все напоследък те умират по това време горе-долу. От Европа също ни пратиха и един пореден доклад. Хич не е хубав, мен, ако ме питате, но не виждам някой от управляващите да се е притеснил, че чак да си подаде оставката, да речем. Но не и се, както е казал поетът. И тъй 18 юли. Днес е денят на гражданската защита, много оф имат право да празнуват също, защото нашите хора по всички горящи или от вода потопени точки, напоследък са си една истинска, цяла, доблестна гражданска защита. Неплатена и непоканена, но винаги отзовала се. Храбра и подготвена. Днес се навършват 175 години от рождението на Васил Левски. По този повод, в интервю за информационна агенция, историкът професор Дойнов, председател на общо българския комитет Васил Левски, чиято най-нова книга «Левски. Най-ясната загадка», тук още излезе от печат, казва, цитирам, «Да се издигне един 133-метров паметник на Левски, това е грандоманщина, която надвишава всичко, и е в разрез с целия дух на апостола. Тази идея е по-скоро като да пришият към Балтона копче или по-скоро копчето да придърпа Балтона, да направят сенародна подписка, да съберат пари и да направят някакъв грандомански паметник. Абсолютно против грандоманщината съм, която залива някои наши съседни страни и е липса на самочувствие на художествени и естетически критерии. Винаги съм се питал обаче, казва проф. Дойно Дойнов, дали трагичната съдба на българския народ и гибелта на Левски, на Ботев, на Хаджи Димитър е предизвиквала винаги едно човешко, дълбоко християнско смирение, отношение като памет? Още през XIX век първите чествания на Левски започват с гибелта, а не с рождението му. май има нещо сбъркано и вярно в констатацията на професор Дойнов а ще добавя само, че на днешния ден погледът в българската история ни праща още към гибелта на Хаджи Димитър и смъртта на държавника Стамбулов. на 18 юли пък роден писателят е Лимпелин в същия ден с Нелсън Мандела и Евгения Втушенко. както и Иан Стюарт пианист на Ролинг Стоунс и една изпреварваща информация да си знаете, че утре ще се роди Брайан Мей но през 47-ма година хрониките ни подсещат за най-малко три знаменателни събития от днешния ден. През 1870 Ватикана обявява догмата за непогрешимостта на папата по въпросите на морала и вярата. Като казваме догма, знаете какво значи? Догма си е. Нищо, че папата се явява нещо като изпълнителен директор на основаната от Бог фирма на християнството. Чак пък непогрешим, а... през 1974 внимавайте сега не е за вярване Крайград Константинов в тогавашна социалистическа Полша е издигнато и пуснато в експлоатация най-високото съоръжение в света за уния години радиомачта с височина точно 646 метра 38 см, не изкарва обаче и 20 години през 1991 рухва а през 1954 на днешния ден в Ньюпорт, Рот Айланд, щатите се провежда първият изобщо световен фестивал на джазовата музика. Това е положението с историята и 18 юли. Седмицата обаче ни поднесе изкръбна новина. В света на рока динозаврите намаляха с още един. Почина Джон Лорд Геният виртуоз. Ако се беше родил по-рано, сигурен съм, че двамата с Бах щяха да са властелините на органа и издещо има катедрали в Европа. Не съм сигурен обаче кой щеше да е учителят и кой ученикът. Или ако 22-я кантор на Лайпцигската Томас Кирхе беше, да речем, съ студент на Джон Дъглас Лорд, дали в това историческо кончерто за група и оркестър Фройел Альберт нямаше да има двама органисти. Всеки по-отделно е дете на своето време. Но и лорд ще си остане завинаги Интаймс. Докато зелените човечета не ни наложат само музика от плеядите или Господ не изтрия някак старите ленти и днешните дигитални архиви. Дочуване, Джон, Сътвореното от теб няма да ни напусне До последния си част той работеше върху материал и своите партии за супер групата Who Cares Един проект с Иен Гилан, Тони Айоми, Джейсън Нилстед Втория китарист с Мико Линстриом и Нико Макбрейн Инструменталът, който слушате е от последния албум на Words, 2010 -та. Едно произведение за флейта, пиано и струнен оркестър, посветено на приятеля му, Сър Джон Мортимър, видна личност от британския културен елит, починал година по-рано. А следващото парче, с участието и на Кристина Лаксиок е от един от най-личните албуми на Джонс, според критиката Pictures Within 98. Дочуване, Джон. Само дочуване. е специален Е, посрещнах ви с вамфари. Чухте ги поне. Добре дошли. Група Събдибула ми е на гости, една банда, която няма да повярват хората, ама вече са на 27 години. Е, те са на малко повече самите, но им личи. Добре. Да, <laughs> Добре дошли хора, много се радвам, изключително много се радвам, че Събдибула отново е в котията, Че има котия, че ви има и вас. Чувствайте се като у дома си, не забравяйте, че ще е в рукателието, нали? Да. Имаме и повод, но аз съм, ще започна с малко история все пак, защото дека знам, ратувам за така разбирането, че който я има не трябва да си я крие но от една страна и от друга, това е част от, от хрониката на Българския Рок. Да. Не знам какво да кажем. Ами, каквото искаш? Аз съм пуснал аквафилия, ще сложа и вие мала след това. Нека да има два инструментала в началото, върху които да почнем да си говорим, за да не е постно. Направо ще кажа на хората, признавам си, че щяхме да започнем с няколко, ако не беше се случило това нещо, само след 31 минути ще направим обзор на всичко, което се случва в Бургас, но информацията е много малко. Mm, Щях да започна с парчета като Хайде на терен или Жесток купон. Mm, е, ще ги пуснем пак. Наистина ще ги пуснем, защото това е част от групата. Това е част от усещането за мен. Това е част от субдибула. А да ние Аз го намерих он инструментал, обаче вече не е качествен. Ние го на касетка. Касетката е Хром, Орво и е от <laughs> Божичко 89 година. Сигурно по това време съм бил в как си ти. Uh, инструменталът е Subdibula и на времето се разнасяха легендите, че вие оттам някакси сте си зели името този инструментал или сте го заглавили така или какво беше изобщо? Аз казах в началото на хората, че едва ли помните или пък едва ли някога сте знаели, ама? Самото име Subdibula <laughs> идва от един инструментал, който писах mm -hmm. преди да се създаде групата за за, някакви, за някакъв филм а, на един завършващ режисьор бях го кръстил Субтибула. И за благозвучие тогава Петра Чухов а, каза, защо не го кръсти субдибула с а и в последствие, когато търсих име за групата, която беше на едно много сложно занимание, а, предложих това име и се прие, защото така или иначе всичко останало звучеше адски безмислено, така най-безмисленото нещо придоби някакъв смисъл. Не ви представих самото начало, ще си ми и до там, да е? В винаги е било така, а, въпреки, че ето, ти поне помниш уния година, аз отново имам листове, сценарии, аз да, просто да. не съм престанал да работя така, но понеже има нова субдибула, дойде нов етап, и за в национален масштаб и ето най-конкретно за Субдивула, както пееше Гошо Минчев, не за Субдивула. Мисля си, че така, в разговора ще представим и новото, и новите хора, и новия проект и естествено ще ви питам що така, докъде, на къде и разбира се, знам, че има нови парчета. Най-малко едно, но, но вие си говорете през това време също, а поняко време ще кажем и кои сте. Още повече не, не сте нови за, за бранша. Та, да се върнем още малко венци назад. Сега тече Вия Малок. Всъщност слушалките има, ако искате, yeah. някой му мога да се сложи. Не, а. А, Група, която направи няколко много качествени, поредни неща, след което изчезна. След това се събра за 20-годишнината си, направи един страхотен празник. Помня го. Подари ни един чудесен сборен диск и няколко нови парчета и обещания за цял нов албум, който така и не се появи. Ни ще чуем днеска едно-две от Ония нов албум. От Ония нов албум, Макар че за мен специално сега това, което правим е много по-важно, отколкото това, което сме правили. А иначе, какъв беше въпросът? Какво се случваше с от през годините? Защо я карахте някакси така като синусоида? Ти си свидетел на времето, когато Uh, както ти го наричаш, твоето второ рок колеги. Ага, Мерси. Uh, <laughs> uh, се случваха нещата. Мисля, че просто нашата съдба като група беше такава. Uh, на фона на, на, на конюнктурата за онова време, ние се събрахме като група. Преди това също всеки от нас беше свирал в някакви ученически групи и така нататък. Извадихме страхотен късмет. Дали е късмет, дали е съдба, дали е било провокирано, никой не знае. Успяхме да влезнем в университета като официална група към университета, макар че само пешо беше студент тогава. Издействахме един салон, след издействахме апаратура, която предоставихме последствия на много други групи. Тръгна и други инструментал, Март. Още веднъж напомням на хората. Аквафилия, Виамал, е Март. Това, което слушате отдолу до готовен, си говори. Ще е не Не, просто малко повече поговорим в началото. Но това всичкото си е се съдивало. И... Не знам как да го обобща, просто... такава беше конюнктурата, че когато ние още правихме концерти, репетирахме всеки ден часове наред, бяхме достатъчно млади, за да имаме свободно време. След това дойдоха промените, когато се появи и те наречения български шоу-бизнес, амбициите да се правят едни безумни рок-фестивали и едни неща, които не бяха добре измислени, не добре премерени. Ние се оттеглихме от сцената, превръщайки се в нещо като студийна група. Съответно, далеч от сцената е съвсем нормално а, нещата да се променят в такъв аспект, че а, ние лека по лека престанахме да съществуваме като общност като хора, които са непрекъснато заедно. Всеки тръгна по някакви други неща. Издадахме три албума, един сборен, четвърти, и след това лека по лека, всеки си тръгна някак си по пътя. И ни свържваше това, че имахме вече студио собствено, което можеше да влезнем, когато искаме да експериментираме. Нали, беше достатъчно да звъннем един телефон, айде да правим нов албум. Но вече не, не бяхме група. Изпитваш ли някаква носталгия по тези години на 113+, на мюзикалите, на това, че бяхте домакини на един фантастичен клуб, в който после всички се събирахме, ритъмците пък организираха там неща, започна да се пише за това. Започна, според мене то, то, то, то, това почна и преди първите два Софийски рок-фестивала, два в една година. А, изпитваш ли някаква носталгия? Изпитвам носталгия към младостта си, но mm -hmm. към тези времена не честно. Никаква носталгия не изпитвам. В смисъл такъв... Е, всичко беше ужасно объркано. И тръгна... И всичко тръгна в една много погрешна посок. И колкото и тогава да е имало ентусиазъм и колкото и... Да може да кажеш сега в момента това са едни от най-хубавите ми години, всъщност носталгия не изпитвам. Много, много се объркаха нещата, наред с това, че се объркаха съдбите на хиляди хора и се обърка съдбата на цяла България, според мене, и тръгна в погрешна посока и ни участвахме в, в цялата тая дъндания, която днеска не ми харесва, не бих искал да се, да се върна там. Бих се върнал, ако нещата са поставени по друг начин отиваме някакси в уная тема начи, айде, по 3-4 минути и пускам две парчета а, отиваме малко и към оная тема за посланията значи свирехте различни стилове аз, хубаво, всъщност аз съм го казал верно не е заради самата статия наистина имаше и Тротил и Ера но имаше и Атлас и Квас и субдибула и Генерацията а, и тогава не се дряхме на твърди и меки а, посланията онова нещо, че когато си на сцената можеш да кажеш на уния хора долу нещата, които всъщност и те чувстват. Някак си... Опитвам се да избягам от това, което, което може би встрои. Не, не, не месианското, а водаческо, лидерско, че си горител на тия хора. Сега, ако се върнем назад... Сещам се по какво изпитам нощалгия. Да. По цензурът. <съща> <съща> по единната художествено-творческа комисия. Да. да, смешно е, обаче... Да. И, защото съм имал късмета да работи в сатиричния театър mm -hmm. 6-7 години. А, може да си говориме каквото си искаме, но имаше качествени спектакли. Da. Качествена драматургия. Не, не казвам, че Ония строя по-добрия, нали, да не изпаднем във всяки глупости при, Приказката ти за цензурата има но... малко смислен, разбира се. По-важна е автоцензурата, според мен. Това е на първо място, когато свободата се превърне в свободия и когато музиката от изкуство се превърне в а, професия а, или начин на проспериране. Пълня, съм се нагледал на хиляди момичета, които от някъде взеха пари, за да правят някакви песни, не незнайно от кого и как изпят и Тези, за, и за кого. И които песни, направиха пиар-агенции. Спокойно. Да, да. По това изпитвам носталгия. Мисля че, мисля, че не е здравословно всичко това, което се случва и това, което се случи тогава. До тук. Я да кажем сега, кои са двамата хора с тебе. Е, а, да би да се представя. Льошко Лешко, Лешко отсъства. Къде е Лешко всъщност? Лешко всъщност... А... Лешко с или без Бошко. Добре, Лешко. Той е познат. Аз мисля, че е ид 100 на 100. Да. Едва ли някой не познава Лёшко. Mm -hmm. Лёхо имаше проблем с чара. Той а, озвучаваше а, феста в Варна. А, заедно с бъки бяха там. А, и закъсаха нещо по пъти, с колата. Okay. И успяха да се преврат преди половин час на практика. Yeah, right. И той нямаше как mm -hmm. да дойде. Така че извинения от негово име. Дори сме се оговорили, ако има някакъв начин, мога го включиме по някое да, време. Да, може, може, можем. можем, можем, можем. А, за да каже и той някоя mm -hmm. приказка. Всъщност Лёхо, който се казва Алексий Пейков, Пейков да. а, и участвал в много проекти, включително и мои, включително е свирил в, за тези, които да. следат, нали, В високо напрежение а, с Кембъл е участвал mm -hmm. в Термос. Ние, аз го познавам от много малък. И така, да други на. Чао, други на. откъде? Да кажете по няколко приказки, за да ви чуете и гласа. Чао, хайде. Къде? Значи ти ще ме извиниш, че си ми за тоя монитор, те хората <към> не знаят как е ситуацията, но... Ето да виждаме си вече, имаме да. визуален, визуален контакт. Ами... Човтар Чо, Цолов се казвам аз. Да. Занимавам се с музика доста време. Няколко групи? Няколко групи, да. Шугър, заедно с... Да. Стан... Да. Тук присъстващи е да... да. Станимир Маринов. Малко в сателит. След това малко по чужбина. Музиката като професия. Извинение господин Дренников. <съща> <съща> <съща> по моретата, иначе съм архитект и се занимавам <съща> с архитектура. <съща> <принцип>. Стани ти. Станимир. <съща> Маринов е той. С -с Същата група ще споменят а, Sugar, която е такава... Група, която имаше целта да стане известна в рок-клубове с кавър-версии, след което да прави авторски групи. <съща> парчета. Не се стигна в авторските парчета. Само първата част се изпълни. На част се изпълни. Иначе проекти свирил съм в Барт. Mm -hmm. така, това е с Емо, Емо Джиев, с... да. Тогава Наско Копенев ни беше вокалист при отиа БТ. Yeah. Така. Още какво съм свирил? Свирил съм има една група, испанска муха, която минала през твоя О, през твоята кутия. Да, да, да, да. Така. <сък> <сък> а okay. Monday Morning имаше една група, о, която... да, на Анди Барет. Да. да, с която правихме... Между от Анди Барет по телефона участва вече тук. при така, ригани, ли, а, в понеделник, съм да, го чув доста години. Uh -huh. И в не ни много други такива... Как ви при прикотка за... Значи аз онова, което го има като клип в тубата и което, което вада някакъв извод, какво ще правят те сега? Ми, значи, хем е субдибула. Хем не е точно субдибула. Харесва ми, модерно е, съвременно е. Разбира се трябва чове поне още три. Но как той ви изкотка въобще да, да, да се присъедините? Вие старата субдибула, вие знаете, да не сте тинейджери. Тя връзката е връзката. Чавдарчо е връзката. Да. Тя е случайна такава интересна историка. Айде ще оставим за след музиката. Да, музика. Празник, празен ден. И още нещо. След това ще видим. И аз да мога да... А, не, нищо. Празник празен ден. Празник празен ден е любимата ми песен. В общи линии трябва да. все пак да се опитам да завъртя някои емблематични прочета и на старата субдибула, за да се сетят хората за какво става дума. Така че празник празен ден и още нещо. Ще бъде измежду любовта, не бе лъжа, момиче като теб или бавно. Ще видим. Може пък да пусна нещо бързо или жълто. Ще видим. Чаши мечтали в прах, се пъскат гордо. Смъртната неща. стая в пари в прах, светят тежо. От пламъка не свещ. Хора, чумен свях, но аз съм сам the crossing Got Новините до момента, 19 часа и 48 минути е Обзор Взрив избухна на летище Бургас в 17.30 Взривът е бил в автобус с израелски туристи Трима души са загинали при инцидента на летището По-първоначална информация Още един е починал в бургаската болница Близо 30 са ранените, от тях трима или четирима са в тежко състояние Инцидента е станал на паркинга пред терминала пристигащи, към момента не е установена самоличността на пострадалите и загиналите. Летището е затворено. Най-вероятно се касае за тежък бомба на тентат, казал пред журналисти кмета на Бургаз Димитър Николов. Това предава репортер на фокус. Ние допълваме все още така като гледи и не може да се говори със сигурност. Сформиран е кризисен щаб, който прави огледи и разследва. Автобусът е бил с туристи, които са пристигнали с полет от Израел и е трябвало да бъдат настанени в хотели в Слънчев бряг. 30 души са в болница, 3 или 4 са в много тежко състояние. Екип от гръдни хирурзи пътува от столицата към Бургас, изпратена е кръвна плазма, в момента летището не работи Засилени са мерките за сигурност и на летище Варна, съобщава и Велина Панайотова, говорител на летището там в 19.40 без съобщено, че е починал един от ранените при взрива на летището, с което жертвите по непотвърдена първоначална информация станаха четирима. В болница Дева Мария в Бургас са в пълна готовност да приемат ранените израелски туристи. Министър Цветанов вече е в Бургас на мястото на инцидента. Кметът Димитър Николов Казва автобустът е бил с туристи, пристигнали от Израел. За Слънчев бряг районът се проверява и за други взривни устройства, но до сега такива не са открити. Вие сте в поредната музикална кутия Това е любовта Която никога не е лъжа, моля ви се И една момиче като теб И всички вас Група се Въз Но кеши Нима, знаех, че греши Едно сърце удавено В любов Но тя В ми теб не бе лъжа И прощавай. Аз каших носен ки каши в любовта Така е по-добре Нека пусне нашите ръце Нека всеки поеме по своя път Не се сърди да ме върнеш, не се мъци, нека всичко остане, прекрасен сън. Но вярвай, нужда ми към теб не бе лъжа. И прощавай, аз греших, но все ли ти греших любовта. Не бе обожавай, не прощавай, не прощавай, не прощавай, не прощавай, не Но не прощавай, не прощавай, не прощавай, не прощавай, не прощавай, не прощавай, не не прощавай, не Повярът мен, знам, ще срещнем, обича, като те, някой ден, някой ден. Може би ще неща, може би ще хубаве, може би ще се влюбя, както в так, някой ден, някой ден. Мен. Мен, мен, мен. И заключвам вратата, затъмнявам прозорците, чакам глух в тишината. Не че глас, ден след ден, ден след ден. Е, сега ще прехвърлим ли мост от по-старото, към средното, към по-новото, както фония роман там, от средната земя към долната, към горната. Та ще отидем до наши дни. Още малко ми се ще за едно време. А, не толкова за онова едно време. За шоу-бизнеса ми се ще Нещо, което аз знам, поне се познавам от години. Ти винаги си бил голям скептик. Групата винаги сте били големи скептици. За, тъй наречения шоу бизнес и винаги сте били в страни от него, а това, което сте правили всъщност е било страшно красиво, страшно истинско и много професионално. Какво му трябва на шоу бизнес? Ние все още нямаме национална класация по продажби, ние все още нямаме... Всъщност ние вече нямаме ни предаване, ни телевизия такава, имаме няколко тъй наречени рок-радиа, в които българското е много малко. Едно радио с гръмко заглавие беге радио, в което българския рок е много малко. Какво се случва има ли изход? Вчера не в понеделник Муфри беше при Руменянев и каза, че изхода за българския рок музикант е навън. А инструменталата е София с участието на Ания Врамова. Зачек е му една много болна тема. Mm. В смисъл, тя до толкова е болна, доколкото доколкото е болна в мен в смисъл. <laughs> за, за повечето усмихнати е, радетели в е, българския шоу-бизнес, това не е болна тема, защото те си намерили mm -hmm. някакво поприще. А, тъпото е, че не бих искал да прозвучи, нали смисъл някой ще каже глед те, защото а, не ги пускат, примерно, и тук кленчат напред-назад. Не. А, не, разбира се, че mm -hmm. не е. <свят> Никога. Това не ме е касало цялата тая работа. Mm -hmm. Въпросът е в това, че някак си се забрави, както за много други неща. Нали, може да вземем да като пример и дишането и храната. Че в крайна сметка изкуството е изкуство. И музиката си има муза. И всяко изкуство си има покровител говориме за изкуство, не говориме за професия. Да, да, да, да. се, да, така е. А, Но те прекъсвам както виждаш. И, и ми е много трудно да обясня, че в крайна сметка да, да правиш изкуство не е просто да вземеш един грамофон и да стържиш по него. <сък> а, независимо от че аз уважавам всеки един напън или полет на фантазията на всеки един човек, който е седнал да направи нещо. Но за мен специално има много голяма разлика между това да нещата да излизат от тебе а, и разлика от това, че някой е видял, че в това има някакъв бизнес и може да накара хората да се висъват <сълн> срещу някой друг лек вход. ход. <сълн> да. изкуството в крайна сметка е, е, е някаква много сериозна потребност за човека, който е правил. Това е същото, като за мен, като с децата. В смисъл, човек не може да прави деца с намерението от тях да станат футболисти или манекенки. А, може, може. може, в също, може. В също, да. а, а, идеята е, че човек а, прави деца, или, като изключим една маса от хора, които правят просто деца, защото не знаят а, защо ги правят, а, защото има потребност от това. А потребността от едно дете е да получиш не само да отгледаш новете и да се самовъзпроизведеш, а да получиш някаква любов, отношение, да се осмисли по някакъв друг начин живота ти. И тъй като всяка една песен е някакъв вид дете, което се е родило, той е заченало някога, родило се. Не можеш да си направиш сметката, дали ще бъдеш комерциален, какво точно да направиш с това нещо и е, освен всичко друго според мен е да, да, да създаваш нещо, което да го предлагаш на публиката една голяма отговорност и според мен има изключително безотговорни хора в е, шоу -бизнес. Ема не, бе. Не, си ти трябва да ги Тоест, ти ги разграничаваш, макар че не го казвам, там, изкуство и шоу-бизнес са две... коренно не различни, неща, различни не. неща. Той нуфри, както ти споменаемо. Той самия Нуфри го казва в една много якът тяхна песен на Паника Млайяскър. 133 DBDBD. Китарата колко добре да. ми стои. Това е, да. е показателно. Това е шоу бизнес. Е... Венци не опираме ли обаче... И, пов... и, и стане. Не опираме ли обаче на нещо друго? Ние все пак сме от поколението, което учи, образова се и се възпитава и в едно по-друго време тогава ни учиха, че изкуството трябвало да слиза до масите и така нататък а, и си останахме само тогава, с масите Тогава не, не. масите се храниха на столове а, Именно а, Само че аз си мисля, че а, масите останаха да се хранят на столове доста масово а, Няма ги столове, столовете, да, но метафорично казано а изкуството също си остана там някъде по средата разкрачено аз не виждам някакъв интелектуален потенциал в момента за едно ново време, който да застане начало, нещо да направи или поне да обясни нещата, които се случват или да ни даде някакъв път. То няма начин да, да не се случи някакъв ренесанс. Защото ако ние не отидеме в времето на ренесанса, ако то не настъпи по някакъв начин хаоса ще стане още по-голям. Ние само си мислим, че живееме в някаква подредена държава или в някаква подредена Европа, към която се стремиме, с някакви измислени европейски ценности, които така и не ми стават ясни какви са те европейски ценности. А, аз затова казах, че не изпитвам носталгия към уния времена, защото нещата тръгнаха в ужасно погрешна посок. И това, че сега е трудно да разграничиме Изкуство от шоу бизнес или тази певица от този певец. Mm -hmm. И е трудно да кажем кое е стойност, но а то вече нямаме право. Ние нямаме право да говорим и да, да оценяваме, макар че има што, фактори, што по които нямам, човек. Да. Еми, защото всеки почва да се обижда. Да, в такъв смисъл. Да, да. Реално е, погледнато. Пазара би трябвало да има правото да оценява, но тук няма пазар. не, не то по принцип няма такъв пазар. Mm -hmm. Mm -hmm. Защото а, на пазара излиза този който е готов да направи всичко само и само да се продава. Точно. А, аз лично знам поне за десетки проекти, да не кажа повече от десетки проекти, които са се случвали различни, изключително талантливи музиканти, които през последните 20 години или са били абсолютно обезверени да търсят път към публиката, но са правили продукции, или не са имали възможност да достигнат до публиката, по-лошото е, че публиката вече а, не изпитва желание mm -hmm. да, да, да консумира такъв тип а, продукция. продукция, защото да. публиката е, то е малко като такива. Нали, всичко ни е вече 3 в едно, 5 в едно, 8 в едно. А, ако може едновременно с питието да, да погълниш и музиката и с музиката и коката и, и с кебабчето и, да, да. и най-накрая един секс да удариш като награда за нещата и всичко То не това, не най да... това е най-накрая, това е цялото нещо, в цялата каша <сълт> Това е, е, всичко това идва от е, е, погрешния път, по който по принцип според мен е държавата ни и не само нашата държава, по принцип цивилизацията, света върви в един погрешен път. Добре. До тук, за момента, с шоу-бизнеса. Няколко думички за един междинен етап, за да пуснем пирме поне нещо персонално и нещо с повече веселие. Значи, сеща се ще заложим Personal Things и So Much Fun и ще минем към следващите съвсем по-нови неща. Но не може без този мъж дината, още повече тези неща, пък хората малко са ги слушали, това един беше един обещан на който така и вие на ни го предоставихте на нас, да. медиаторите и публиката! <съща> е, след един побой пред а, а, къде може да е бил този побой, където вие, медиаторите, се бихте за този албъм, аз тогава отказах <laughs> да го дам. А, казах не, не можете. Сериозно ли Да, да, насилие не мога да търпа. Скри го в чекмеджето си. Шигом се бе, но не се че си а, Този а, албум... Когато е, че... правихте със... 20-годишнията, аз, аз, аз бях повярвал, че вие ще пуснете този албум, защото вие работехте по него много активно. Много по-лесно беше да се наредят сборните парчета за а, вярно, с оригинала. И, и, и там имаше едни неща, които не са от всичките албуми. Две-три. Но знаех, че работите, новото клип излезе и наистина чаках а, персонал, защото беше и малко по-различен след като години наред не се бяхме събирали, като изключихме 2003 година, за която ти говориш, когато влезнахме да. в студио за малко да запишеме някакви 2-3 парчета от най-стария да. ни период, които се включиха в последствия в изборния албум. А, роди си идеята да направим нов албум. Адски тъпа идея, както винаги. И такъв човек? Напънах Група Субдибула, айде, момчета, дайте да правиме, дайте да действаме, но аз както вече тръгна в началото на предаването, обясних, че ние престанахме да бъдем група още 91 и 92 и и година. Занимавайки се всеки със себе си, с експерименти в студиото, с какви ли не различни неща и така нататък. И всъщност ние витаехме в пространството като някаква живано несъществуваща група или обратното мъртвано съществуваща нещо такова. А, това човек. И в в студио ние работихме върху това две 2 години. Mm -hmm. И наистина това беше един период, когато имаше и възможности да, за да. малко повече разпочителство. И наистина направихме нещо много добро за, за тези времена. Но то беше просто измукано и измъчено, защото наистина много трудно събирах хората в студиото. Още повече, много по-лесно събира хората, които идваха така съвсем интусиазирани да участват в албума, външни музиканти, <сък> отколкото да събира самата Собдибула. Чакай, за хора, които така и така, ние ще пуснем едно-две парчета, вероятно има няколко човека, шегувам се, десетки, които го имат или го знаят, или го слушат, или ходят по сайта и така нататък. Но, какво сме изпуснали в този албум? Кажи го кратко и пускам парче какво Ни... ще ми спуснали? За, за мен е, може да звучи, яз е, не знам. Не е не, нелепо, но не е грандомански. Според мен, е, всеки, който обича такъв тип музика или харесва, или харесва групата, е изпуснал едно просто много хубаво музикално преживяване. Това е един албум, който ние си усмилихме да направим на английски. <съкък> нали? След 6 алтума, практически, албума, албума, да. Така. А, беше просто едно предизвикателство за, за мен и исках да, да... някаква идея а, и това е един опит за концептуален албум не знам доколко се получи но като цяло албумът мисля, че е много качествен което проличава да речем в определени парчета Добре, две от тях след едното ще видим какво се случва и в Бургас продължаваме с обдибула. Вие сте на Линка на Offroad Radio ние сме в музикалната кутия няма кой знае каква информация и оттам, но след малко оскъдното, което намираме. Лени мерки за сигурност по всички летища пристанища и гари са обявени заради инцидента на летище Бургас. Вие сте на линка на Offroad Radio, Аз съм Емил Братанов. Тече музикална котия. Правим преглед на последното, станало известно от вероятно терористичният акт на летище Бургас. Има признаци, че Иран стои зад бомбения атентат в Бургас. Според израелския премиер съобщава агенция Reuters. Рано през деня автобус с 40 израелски туристи е бил взривен на летище Сарафово в Бургас Сигналът е пристигнал към 17.30, съобщаваме ВР По първоначална информация, 4 души са загинали при взрива А по-късно в болница е починал още един от тежко ранените Части от човешки тела са пръснати в района на взривения автобус Все още няма официална информация за точния брой на загиналите 27 души са прияти в многопрофилната болница в Бургас Трима от тях в изключително тежко състояние След, Сред пострадалите има и една българка Която е представител на туроператорската фирма Организирала почивката на туристите Според Юлия Андреева от презцентъра на болничното заведение Многопрофилна болница Бургас Сред пострадалите няма деца По-рано обаче бе съобщено че едно 11 годишно дете е пострадало при взрива. Сред ранените са две бременни жени, които също са откарани в бургаската болница, но нараняванията им са леки. Български източници съобщиха, че най-малко 7 души са загинали при експлозията на автобус с израелски туристи на летище в българския град Бургас, предават цитирайки нашата информационни медии и ахронот. Най-малко три от жертвите са израелски граждани. 20 часа и 23 минути продължаваме музикалната кутия с група Субдибула едно парче, чието заглавия поне подхожда за ден като днешния лош сценарий и се насочваме към новите членове новия проект и новото парче минаваме към съвсем днешния небуквално ден Венци дренников, Чевдарцов, Станимир Маринов, липсващия Лешко всъщност ми аз, че докато я, я тук на то лист ми напише един телефон на Лешко, аз може докато си говорите по някое време, да взема да го набера. Да? Айде така, изневидели, страх! За това време, не, еди да, да пише там телефона на Лешко пак ще видим дали ще се случи така, ето химикалка и така след още едно мълчаливо отсъствие да да знам, той ми е мълчаливо присъствие всъщност, но в музиката според мен е си е мълчаливо отсъствие и сега изведнъж на къде защо, с кого вече е ясно и как няма отговор <laughs> защо водещия сингъл е след края края на какво? Това е чисто съвпадение. Първо искам да уточня, това не е водещ А, не, а това просто е готовото за момента. Това е, е, сингл. Това е сингл. Това е okay. сингл. Окей, махаме водещ. Така. И Маха, е прияващ. Така. Окей. Okay. За да приключа аз с това, да. което имам да кажа като а, стар член на групата. А, след като направихме Туда? този албум, от който чухме преди малко две-три парчета на английски, който е Personal Things, mm -hmm. който не се издаде, а който може пък някой ден да види Бял Свят, но да, не се што? знае. В крайна сметка той е готов, мастериран, както казват. А, съвсем ни се разделиха пътищата с а, Банана, Божо, Пешо. Момче, нали не за съжаление, но той си е в Испания от дълго mm -hmm. години. Песо се да. отдаде повече на поезия, Божо, той винаги После, край време се дибува, винаги са. Да, да това ще я да кажа, винаги са правили разни, един куп странични неща. Да. А, mm -hmm. Ние като приятели си останахме Хубаво. много добре заедно, но вече като... открага на шагата, нали? Няма да ми се сърди някой, че съм ви поканил, както и вие не се сърдите, че ще поканя някой друг. Не. <laughs> а, за мен, дори когато се обдибува, се раздели, както казах, още на времето, когато спряхме концертните изяви, за мен имаше две много важни неща. Първо, един ден пак да се върна към живото свиране. Uh -huh. И второ, никога не съм могъл да, да спра да пиша музика. Значи, за тези години, които са между 1997 до 2007, така или един час записах четири мои собствени проекта, в които не също сме са видяли Бял свят. Записах ми албума на субдибуа и независимо, че след това имаше едни години, в които аз много-много не съм се занимавал с, с музика, поради различни причини. Така или иначе, желанието пак да записваме и да правим музика и желанието да излезнаме един ден на сцена, се стигна до малко или много, до такива... Пайков, а, ето. Пайков, слушате ме. Къде а, ме е. слушате? Бе? На линка на радиото или ме слушате от слушалката си? Сериозно? Ами ние тук искаме ви от вас да вземем едно кратичко, само за една секунда, че нещо ми падна на мене през слушалката. А, искаме да вземем едно кратичко интервю от вас тук. Едни ваши колеги са ми на гости. Да, казах, че... преди малко сега интернета. А, добре, ами то ви сега. Натоварено ни е много, ние се опитваме да даваме информации със случил се в Бургас. А пък а, казах преди малко на Венци и на останалите, че това ще е едно паметно предаване. За съжаление, не е непременно по хубав поводно. Е да. М, значи ние след малко вървиме към парчето след края, което се оказа, че е само сингъл. <laughs> а, значи ще бъде, след време ще си казваме, помните ли когато след атентата на Бургаското летище правихме предаване с Ему, или аз пак ще казвам с Субдибула? Да. Лоша! Да. Какво представлява новия проект? Я ми кажи от твоя гледна точка. Как така се виждат? Yeah, yeah, dai, да yeah, dai, да yeah, yeah, yeah, слагайте, как лагайте, <res> слагайте, слушалки, да иначе няма да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да да те да да да да да да да да да да да да да да да да да да Искат да подслушат, те какво говоря аз. Да? Ама гледай са, няма, аз ще им пръз звука. Абсолютно, винаги се подиграват на барабанистите и сега чакат да кажа някоя е глупост. <съква> типа, нищо не чакат. Но, Момент, а, в момента чака да им пусна звук а, все още. Кажи, кажи. Какво да кажа? Глупост ли? Не, не е, не глупост. <съква> кажи как виждаш новата си обдибула. О, чудесно, аз много съм доволен, че се обади венцист. Отдавна ми се правеше нещо такова. Mm? Мисля, че на годинки съм и гъстохи е винато. Нали? Не, да. че не си го харесвал, но ми писна. Така е, така е. А, след 6 години мълчание, изгладнели ли са много? Как ги виждаш всички? Те всъщност всеки е бил на различни места, но тя и обдибула като муфри, като лека му пръст кембала. Винаги сте правили на 360 градуса, 360 проекти и от време на време сте се събирали, за, за да се обдибула. Та сега какво е положението? Еми сега вървим на Камалун Сингъла? Сингала. Е как го направихте? Що го направихте? Ами там вен е организатора на цялото нещо Аз съм взел думата са, искам тебе Ти как ги чувстваш нещата? Барбаниста седи отзад и вижда всичко пред себе си Как чувстваш нещата в бандата? В случай бях в кабинка Ска... а, Дали, ги... Още пълнати си ги гледал направо дистанциран Абсолютно. Мене много ми хареса. Добре. Просто това нещо, което ми се праше и това, вече се случи без да го, Което е чудно. Радвам се. Искрено се радвам. Следващия път, като представя на вече готови албум, те чакам с тях. Тук се още едно столб ще сместим в студиото. Дано и нас да ни има, разбира се. Благодаря ти. А, просто малко връзката не е чак толкова, паки. Искам да държа отворен телефона, да не би да получим сведения от другаде. Благодаря за това да. включване. Аз ще продължа да, с тях. Да нищо-нищо. Просто... Да, да. Не се притеснявай. Няма никакъв проблем, благодарим, им. Аз се пак ще им кажа, че си казал някой глупо с Ефир. Да, си. Добре, ще е Добре, това беше Льошко, Алекси Пайков, барабаниста на новата субдибула, новата стара субдибу. Изключвам телефона, за да може да си върти той след това. А, така.. Продължаваме с, а, с а, Чаво и с стани Какво ви амбицира там? На къде вървите наистина? Той бен си каза, няма как да се каже. Може би няма как да се каже кратко, но вие опитайте до 5 минути, за да пуснем по-ноште 2-3 парчета. Е хул... Може да го направим и до 9-10 примерно. А, да, то е хул дар да разкаже сълзливата история на събирането. Просто я разказваш, хайде. Просто я разказвай, направо. Готина, да. Сълзливата история е готина. Мас, казвай, казвай. Всичките... Е, на не не не кратко Некратко, не не не Интересното в, в, в случая с моето запознанство с Венци е, че още някъде, може би в 89-та и 90-та година съм участвал в запис с приятели, който се случи в студио Субдибула. Ага. Тоест, първа среща. А, след време, 97-ма година, мисля пак с приятели записахме едно парче в новото студио Субдибула, тогава на Веслец. Някои от тях и... не е било и за Black Top от 97-а вече имаше. Ня, нямам спомен. Както и да. И миналата година всъщност се запознахме на живо вече. Мале. Да. И както сега се запознахме, така явно сме установили, че имаме едни пориви. И така започна всичко това. Венци ни покани. Венци, ти си го мислил все пак това нещо? Тоест, правил от си нещо? Това, а... това се опитах да кажа, че винаги ми се е правило mm -hmm. и аз бях започнал едни нови идеи, проекти и с Чаво се засекахме съвсем случайно покри едно участие на неговата приятелка Вяра а, Пантелеева mm -hmm. нали? не е тайна Но и напротив? А, да, напротив и а... Чаво там пя в сърце раздирателно <laughs> и аз а... се запознахме и нали, към Чаво, айде да не направим нещо заедно. И така всъщност се зародиха нещата, започнаха срещи. Свет вика да я те запускнава с Тани. И запознахме се с Тани. Още и, да, и така започнаха всъщност една поредица от, от срещи, от репетиции и лека по лека. Аз тогава не съм имал намерение това да, да става някаква субдибува. Така. Но когато се стигна вече до по-сериозни проекти намерения за Обум, предложих, съвсем искрено го казвам, предложих да. тъй като другата. тъй, тъй като групата така не, не функционира. Предаването ще е паметно, с също нещо. Продължи, моля ти, се още малко. Аз ще отворя вратата да отида да кажа нещо на един от колегите ми. Какво се налага? Сериозно? Аз ще Добре. ти дори историята. Да, да, да. да, да. А, тогава. нали просто. Си спомням, че казах и на старите членове на Субдибула, че искам да продължа напред с нови хора, те казаха разбира се и така се стигна всъщност до идеята да продължиме проекта, който бяхме започнали нали, под името Субдибула, нещо, което за мен е много хубаво и мисля, че също и за нас. И за мене, да е всъщност го говоря И сега стани трябва нещо да кажете и като водищия го няма. Сега сме само тримата в студиото, и това е много яко. Много защото се чуди на какво да направим. Не, сега трябва да кажеш как се стигнал до идеята за сингъла. Как се стигнал до тази идея? Някакъв порив твой душевен и ти стигаш до тази музика, която предлагаш на нас, която обаче. Разработиме, защото говориме за сингъл mm -hmm. в момента. Стане между другото вече до тук, Лев и 20 от моя хонорар, за това, че продължаваше да добре, добре, с Венци. Добре, добре, <laughs> но има явно някакъв технически проблем, аз се хванах от приказката на лошко, че нещо му е станало. И гледам тук за райдото. Да, говорихме за, за сингъла, как се породила идеята изцяло на Венцията си. Негова песен, негово душевно излияние, mm -hmm. което той предложи, ние харесахме и разработихме заедно вече всички, цялата група всеки вложи от себе си това, което има да вложи. Може ли, едно прача много малко, разбира се, но може ли, не знам, казва ли ни то, сега ще го пуснем, казва ли ни то какъв ще бъде албумът? Има, да, има някаква наченка. Има. има, има, има, има, то е... го пуснем... Но не може да се разчита си, само на е, е, е това. Е, е, добре, пускаме да, то... го и след това продължаваме още малко и пускаме още две, примерно, от другите неща. Добре. Да, добре. Значи просто го пускаме Я да видя къде беше изостанало. А, не, предаването наистина ще е паметно. А, след края, о, дори е лав ще е много хубаво качество. Тече! След края, хм, след края на това предаване, не знам, трябва да ви кажа, че няма да ми стигне една бира вкъщи. Много неща се... Да има запис утре, това е най-важното, защото тогава можем направо да го, хм, да го излечим още веднъж, да го подновим, да направим каквото си искаме. Продължаваме с тия неща, какво това парче, значи, аз казах още, когато започнахме Ме една много съвременна и понеже аз ви познавам от години, може да се каже, че сега и заради предаването стара кримка като мен е послушала още малко едни неща, за да какво кво беше това, какво беше това? Да, да, да, още повече ето, аз носек сборния лобу. Хем сте вие, хем не сте, М -м, харесва ми, аз не съм от хората, които си трябва, слушат Пинг Флойд от 69-та година и си казват не, не, не, ето, това е оригинала, не а, Какво обаче ще има там вътре? Все пак 12-13 парчета, концепция, къв смисъл, по-весело, по-тъжно, арт, малко раб, не знам какво. Примерно, айде, давайте. Венци А, не, не, не. Вие, вие, вие, вие Той в края сметка ще стане пак това, той го мисли, ама. Вие кажете. Не, ясно. Той не е със. А да говорим ли за концепцията на ми малко кажете, айде! Ще ви концепцията е интересна. Пет минути давам приказки и се това пускам. Добре, за нас концепцията е интересна от гледна точка на това, че ние сме. Четирима абсолютно различни. Верно е. А, по нрав, по, по външен вид и така нататък, музиканти. Тук номер е в този албум да се съберат тези четири личности в едно, М -м. което прави задачата трудна. В същото време а, се, се надяваме, да, продукта да излезе интересен. Да, Гледна точка да. на това, че искаме всеки да отрази себе си като, като индивидуалност, но част от едно общо цяло. Това е в общи линии за концепцията на този албум. Веднага да ви информирам, запис ще има. Отново има радио. Добре, добре. Това, е, това е добре. Да ни да, това. Сега, да, да, те парчета почти всички са готови вече за този албум. Така, образно mm -hmm. казано, готови, ще има работа още върху тях казваш, а, рап ли ще бъде така? Ще, не, да, се така окам. Не, аз се шегувам Става въпрос, че ще има... Общество. Пак се продължава тази линия на субдибула. на една музика, която е некомерциална в да. този аспект. На, не продаваема за всеки. А, е музика за любители защото Субдибула винаги е била група... Музика за любителите за... на музиката на Субдибула! А, е, нещо от този род, да. Така добре го, добре ага. го конкретизира. А, става въпрос. другото интересно нещо, което е, че а, в този албум специално няма да е китарист-китарист, клавирист-клавирист, барабанист-барабанист. Всеки ще се справя с различни инструменти. Аз си помислих първо друго, че заставате пред микрофона на един компютър, казвате всеки кой кой иска и му казвате Ареве! Клопвате меката и след това не, са готови нещата. Не, <laughs> компютърът отказа да направи. Купите, Компютърът не ни се питахме, Става въпрос, <сълът> че тук, например, аз ако съм измислил едно парче и да кажем основния риф на китара, съм си го измислила и аз искам да звучи както аз ще го изсвира, аз си го изсвирвам. <сълът> по същия начин е за всеки един от нас четирината. И това е, аз нямам какво да добавя. Казвайте ви, ако имате. В по-претенциозен контекст, това би звучало, че това е една група от мултимузиканти. Да, мулти инструменталисти, макар че не сме мулти инструменталисти, но всеки от нас по малко да свири на някакъв друг инструмент. Две-три минути малко инструментало да подлагам, предишния, mm -hmm. за да отидем след това към какво около вас там, аз всъщност да, не напразно така и съм завършил там статия. А, какво за тях? От тях? И мисля, че свършихме работата, вече. Mm -hmm. Добре, кефили ли ви това, бе, мучета не сме наистина, той, Леша те го каза, стига толкова хеви метъл, на години сме, значи ясно е, че след като го правите, ви идва отвътре, но трябва да има и фън, нали, кеф или ви, или, или много строго професионално подхожите не, не, към това, не, не, пак бос ще видите какво всичко е. Всичко е изцяло, това е Абонирам се така а по го усещам. За мен е нещо, това е емоционален албум. Това е изливане на всеки един това, което него го вълнува. Mm -hmm. Значи това е породено от емоциите, макар че не винаги емоциите са нещо полезно, но в случая ние сме ги впрегнали като градивно нещо. И, и всъщност това, което ни, ни е събрало според мен, така или иначе по един или друг начин, е точно потребността от това да се създава нещо. Под потребността от творчество от създаване. създаване изразяване на емоции. Ай. Важно е да се уточни Емо, че се Дибула като група, за която ти знаеш. <свят> <свят> а, главно, нещата се писаха от мен и от Пешо. Да. Слагам себе си на първо място, не от грандомащина, за а защото, върза да. наистина, по-голямата част да. от текстовете и песните а, ги правих аз. И си ги ръчкал повечето ти. Трябва да има някой, който да ръчка. А, а, Тук хубавото е, че още в първия проект а, това, което Стани не каза, че и четиримата а, прави на парче. Да. И е, аз наистина съм изключително. Не, не, не знам каква дума да употреба. Нетрогнато. Удовлетворен от, от, от факта, че. Да, Удовлетворен, че сте група. Не само, че сме група, че всеки има творчески да, идеи. Това имах предвид. И, mm -hmm. а, и, другите трима и те бълват творчески mm -hmm. идеи аз дори малко съм оплачен а, че се бълват толкова идеи трудно подбираме това което искаме да подберем и всъщност а, всеки от нас а, в този огол ще разкаже с няколко парчета всеки с няколко парчета своята е История, която трябва да се... Да, да, да това е чудесно. Няма да разкриваме, нали? не че има но... някаква тайна, имаме си някаква концепция, но тук наистина хубавото е, че наистина и, е, има съвсем различни подходи, всеки е съвсем различен като музикант. Подхвърляме една и идея, като... стига да не вие завършим всичко в главата, а, да ме прости Лошата. там може да има просто ефект от чупане на палки при него, но не гумс. Uh, но да кажем, защо не го направите на няколко парчета, които да са обединени от части, да са наречени нещо от сорта на Chapter One to Free. И вътре приема да са трите парчета на стани, трите парчета на чаво, трите парчета на фенти. Мислиме, мислиме еднакво. Това го има в концепция. Значи аз да ти... ще дойда с три парчета, аз само част ще ги изпеяте казват с глачеле, как стана, вие си ги направите. Пълта ще върват като бонус страй, нали? Но това е в обществени ми, това е идеята. Сериозно. Да, и Много се радвам. Стремиме се да, да стане един такъв опит за, за mm -hmm. някаква концепция да е концепционална оборона What about us? Пускам го, ще дойде точно време след това ще разделим, ще пуснем още едно Е това е парчето ви разправах какво за тях е, заглавието не е точно така но всъщност това, което беше за тях те си го казах Поредната музикална кутия оф радио, група се Було Малко след 21 часа обстановката в Бургас от беглите сведения и информация, която се получава от там. Положени са максимални усилия за повишаване мерките за сигурност, каза министра на вътрешните работи Цветан Цветанов. На летище Бургас Израелското правителство е уведомено и е в течение. Няма загинали българи. Не е изключена версията за терористичен акт, работи се по няколко версии. По нареждане на премиера Борисов, екип от Военно-медицинска академия е в Бургас, за да окаже помощ на колегите си, каза Цветанов. По непотвърдена информация 7 са загиналите 21 часа и 1 минути. информацията един е починал в болницата, 24 са ранени и са в болница. Сред тях има една ранена българка, която е без опасност за живота. На летище Бургас се монтират рентгенови устройства. радио българия.com Телефон 0700 450 50. 7 часа след 21:00 довършваме това уникално сглобяване на поредната музикална котия в рокът под под на оффроуд радио. Тук са все още чаво Стани ивенци. Група с бдибула. След края, след края на предаването не, няма да кажа какво ще правим. А, така. А, един инструментал и наистина някакъв финал. М инструментала, да речем, да е последно обаждане. Какво ще кажете? Ето, така, албумът, кога да го очакваме албумът? М? Надяваме се съвсем скоро. Yeah. <laughs> доста конкретен отговор, да <laughs> <laughs> Истината е, че може би ще извадим късмет на истина, много скоро да влезнем в студио. Хубав би било Месендер да го това секция. Да, по идея, до, до края... края те, жегите, до... запишете го. До края, до края на, това, на годината искаме да, да, да. да, да, да реализираме, да го има. Добре. И ако имаме достатъчно късмет, може би в някое друго предаване да разкажем повече за тези неща, за които сега по принцип, не че да. нямаме време, а че не, май да... не ни се говори толкова много, защото нероден не не петко. Да. А, но има път голяма и, вероятност. И, и, и нормално да, е, че да а, значи, отдавна не сме се виждали, то няма как да не се почна предишното. Следващия път, като донесете пет парчета или целия албум на, на, на промовет за Вика. Ще говорим само за него и само не, за това, не, което е направлено. Е, да. Мислята ми е, че идеята е в такава, че на мен много-много не ми се говори за този проект. От верен точка а, на това, че по-добре -по наистина първо да се съществуват нещата, отколкото да се говори за нещо, което не е направено. Може би по-интересното е, че нали, това, което и стане ми подсети че обомащия на български. Да, пългарски. ще да ви питам, между другото, имате експеримент на английски имате и други парчета от време на време, но аз всъщност бях почти убеден, че е на Български. Разбира се. Като има една много хубава друга идея, която се прокрадва покрай това, че правиме, правим нов албум, това, mm -hmm. че ще направим и няколко стари парчета. Аха! Аха! На че вече. Прочет! Да, прочит mm -hmm. на съвсем други музиканти да, и друг съвсем гледни точки. А ми се струва, че си заслужава, mm -hmm. защото и, има неща, които сме правили, които биха могли да им се вдъхна един нов живот, с един нов прочит. При всички положения сега <сък> <сък> Ние, има неща, които сме ги сирили 80 някоя година. Mm -hmm. Сега сме 2012 -та. Всички мислиме вече по различен начин. А да не говорим, ако щеш, просто само дори за, за самото, самата технология по това време, самото качество. Знаеш колко ще е ценно, ако направите някакви такива неща? Аз, както си говорим в Крачка, всъщност едно парче там пуснах, mm -hmm. но ето, направо изненадвам ви в момента. Годината е. Коя година? Помните ли кога ви излезе плочата? Она е половин страна от плоча. А половин плоча, т.е. една страна от плоча. 90 та година. 90 -та. Ето го качеството от 90-та година ви в Вирублаво Бягство и пък намери кой е да Аз ще пусна само 30 секунди от него. Не, бе, то няма лошо а... Малко блоско, малко някакси, няма контраст. А... Не знам какво ти кажа. Е, сега примерно излено ще пусна Хонки Тонки и разликата, сигурно ще бъде друга. Аз искам, аз го правя това точно за да ви да направете три стари парчета. Ама ние сме не го решили, че ще, ще направим три стари. Това. Може yes. би не само три стари, може би и повече, а пък най-хубавото, ако седнем и най-скоро време си организираме така нещата, че да излезнем и пред публика. Mm -hmm. И Добре. тогава задължително е хубаво да се изфирате и няколко стари неща, независимо дали са Спира се. поднесени вече по съвсем нов начин. Ма той ще бъде интересно, ако са поднесени по нов начин, няма нищо лошо в това. Групата има 27 годишна история а, в А пък имаме, вече имаме Та... и нов певец, аз, да, аз да, категорично да. се отказвам да пе. Добре, ти ясно, тебе вече те мързи, това си го за бълъл, бълъл, как... чердар. Ма виса хубава, хубаво да има отделен певец. Аз винаги съм ратувал, между другото. Да, да фронтмен, за, за група си. с фронтмен, да. Mm -hmm. Не, ще изпее едно парче си. Добре. И, и Стани и ще изпее едно парче. Да. А, Лешко Само също е казва. Да да Добре. Ай, ja, слушайте, ja, ja, слушайте. Аз тези обещания да. се записват. Да сме живи, че трябва да иска две парчета, а, така. така че улекотяваме работата на начало. Чакай, чакай, пиша. Записваме Звани тези неща. Спокойно. Две. Две. Двенци поне едно. А, ако може, изтройка кебабчета е една щобска села. Хора, вие си приказвате така, но октомври-ноември да сме живи и здрави. Да, дано да, да е в това и радио, дано да е тук, дано да е в това студио. Има смисъл в тази медиа на, нова медия на една голяма и хубава общност. А, желая ви го искрено. За сега се разделяме. Ако се окаже, че няма запис, тук, 100, тук виж сме ви сме повторили цялото предаване идната сряда, но шегувам се, разбира се, малко черен хумор накрая. Да черната ви... кутия и ка черен хумор. Искам да. да ви пожелая наистина, ето точно това. А, октомври, ноември, значи не съм оттайто чак до коледа. Октомври, ноември, ви искам живот и здраве. Искам да има и музикална котия, искам и вие да дойдете с албума. Yeah, а, да, но. А, да, направим И се разделяме с Хонки uh, Тонки, също... Така от по-новите неща, макар че то още е на английски, то е от uh, Personal Things, нали? Да. Добре. Това е край. Ако имате да поздравявате баба, чичо, татко, да кажете, ако ви слушат те, ако uh, работят с компютър, може да им кажете, че закъснеят. Ще закъснеят, Те Тя ги поздрави Но, вече. Добре, това е. Това беше всичко в поредната някак извънредна редовна музикална кутия. Life is like a love letter, letter for you Life, life, life, life can only get better, all the time.